گران و مخترم کو دا مولانا علی اکاتریس دا دوره تفسیر قرآن په مدرسه دا دوره قرآن کالو خان کی پسندو گرچین کی شیره دا دی دا ملائی د پتی ایسا تای اشاہ دی توی سنت کیسید اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمان پلازان از دی مین چوک جنگیر آر صوابی پا اپرائیدر انوار شیر توحیدی موبائل نمبر زیر د ټول ځوان چې کامنه هغه وګړه بولو د دې چې الله وايي والذینا کسان امنو چې مؤمنان دي فإِنَّ حِزبَ اللَّهِ بِشَكَا دله د الله هم الغالبون سړ دی غالب دی او وګورا د المجدد الفساني رحمته الله علیه دا ورغه وګورا هغه متعالیه کا اچاګه المجدد الفسانی رحمت الله علیه د جهانگیر بادشاہ دربار ته زی نه چې کلهال ته کی زی هانا ا الطريقه داس جوړه کړو چې خت دروازه جوړه کړو هو بادشاہ اول هغه ډیر ظلم او زیاته داغو ده دا المجدد الفساني رحمته الله علی د دوشا کرداندو یا د پیخور مابدخان خان جماعت یادیګی مابت خان نه دار د دا شاګردو د المجد دا الفسانی رحمت الله علی ا دیم شاګرد د بنگال گورنرو ناغه مر د شاګردو بچا زلم او زیاته دا کو چې کار المجد دا الفسانی رحمت الله علی هغه غوښتو نو داس یو چې د دروازې جوړ کړو د چپای کې بسوکلن هغه کې به سر خطا کا نسیده بغې کوله دوته دروازه دا جوړه کړو چې کله دی دربار تللو المجدد وښتو هغه او نه پوه شي د چلخ ماتره نخپه مخ کې کله پټم کې او سر روست کو ځان وره خو یو دربار ته ورنل ود باچا چوکو تل ډیر سغوسه شو وی ولې راځه لکو تا ولې دربار پکا و هو حتی چې کوم دین وو هغه عقل دې تنده د لنو ماسویو بل چاته نه دې لګېدل د 100 روپیا ولاته بل دي هغه وی خان او کوموکو وی جیل ته واچوې جیل ته واچو په مسله د توحید او د سنت باندې حق پرسته کمنه نه جیل ته غرضول لري نید دولت غختره نید کرسی غختره ن تې باچه دختې او جلته غورځو لري چې کله داسې وشو دا دو نران نرانو چې شاگردان نران نه دو بسی او چې نه به خوندی نهکه کاپار په منځ کې ته ناست او تې نو ایس د کارئ نه دو شاگردان نرانډو ناغیرره لږې د په باچ هم له وکړه نه باچونی وه چې کله باچی وه ناغه خبر راو المجدد مجدد تعجل تا اغلا چې بادشاہ مون گرفتار کړه دے او ځان نو رسو بچا بارکه ال مجدد الفسانی او وي خپل ځان یاد کوې دا فقیر دو کرسیو د بادشاہ حد پاره نه جنگيږي چې دې کرسیو د بادشاہ حد له جنگيږي د دې د لار کتاب او د الله دل له جنگيږي هغه کې موکو بادشاہ پریدوې بچې بچان اګه گرفتار ما با چې کله پری دو نو بچا د شپې خو بولیدو ا په خوب کې ولا نبی عليه السلام اګه حاضر شو ویلی دو او و چې تاسو ما د امت یو لې عالم چې کم نه جیل کې چولره تاسو ما د امت داس یو لې عالم جیل کې دی بچا چې سار رويښې بده په منډه جیل تر اخلي لري او زر اگر افریوتو بادشاه هغه ته شاه به د دې زین اوزا او علمدین الف ثانی رحمت الله علی د جیل نه کوم نه غیره ها کو دا څ دا علیم دا بیا راش نه هغه چې جیل نه خول نه پدې دانو چې اقتدار له جنگیدا افلانیم چې کوم نه نو ویني او جلته واچو ویسره پاران د کرسی د او د دولت د دا, دا باندې د له جیل کې امیده په کار ناراضی دا چې قویان سند بیانې او تاعتره شت کړي وا چې دا مساله بنه بیانې او جلت لړشه هغه مزکی هغه چې کم د نه خوان کوي په دیو زبان دی دا نغه په هندستان کې بیا هغه محمد طاهل فتنې رحمت الله علی داغه پټن چې کم د نه علاقه و هغه زید اکبر بادشاہ راغی چې کل اکبر بادشاہ راغی نور علما او خلک را جمع شو او محمد طاهر الفتني رحمت الله علیه अغمو نسره پسر ټوپه پراته او پګړې نه و پټکینو واله ا دنور پسرونه مانه پګړای پټکیو با چا ته پوسکو ورته یولب تاسو پټی نشته د نور پټکري او تا ټوپه پر سر کړه دا هغه پټکی به تر هغه پورې نه وامه چې تر پر زمار د علاقې نه بدعا چ کمونه ختم شي ویل دي هغه ښه اکبر بادشاہ حکم کو چاپیرا چې کم لیکه رسومونه راواجونه دي بدعات دي اغه ټول چې کم نه نه بند کې اغه ختم کړي داسې علماء واخا او مقدسونه کبان دي اکبر بادشاہ بیا رستو شی مولا چراغ هغه بیا خراب کو هغه بیا روان کو داسې وو بیا دا نه رستو شاول الله رحمت الله علی الله چې کم نه پیدا کو او تحریک عالمگیر د انګريس خلاف چې کمونه هغه چلولو او چې په هغه کې ته کوم صاحبتون او تکالیف راتللو نه هغه ته راتلو بیا دا هغه نرستو دا هغه فر... فرزند ارجمان شه عبدالعزیز رحمت الله علی اگر هغه او تحریک چکم دا پسر او تحریک چې کمونه هغه په سر باندې واغښتو او خدمت د الله د کتاب او د الله د دین چې کمونه هغه شروع وکاو او چې کله هغه دغه شو نو محمد طالب فتنی رحمت الله علی او شیگان او هغه بیا چې کمونه هغه شهید کو ان ځکه نه کان علما حق پر سغه چې تا چا پر خنل خو شهیدان کلو دی او وجلی دیږي نه دا کې نور څه دا ول مرال بیا د شاد ول عزیز رحمت الله علی نه روستو بیا د شمس مل شهید نو سه شمس مل شهید رحمت الله علی راغی اپد ملک غی د قران او د سنت आवाज او ناره چې کم دنې پور تکړه نچې بیا د هغه خلاب خلاف او کوم زرمو زیاتې انګریز هغه سره کول نو تاریخ نه هغه پټ نري چې د انګریزان او دیش انسترغو زمان علما او حاضر علما د چونو په بطو کې کوم نه سيزلې دي او جلدې چې کوم نه اټولې کیسه ما قسم تکلیفونه ور کړلې دي او بیا په اخر کې د شمس مل شهید رحمت الله علیه دور نروز تو بیا اګه دیوبانو علما چې کمنن الله پیدا کړو او داغي پلاس باندې تحریک اګهو چلیدو او په اخر کې بیا زمون حضرت شیخ القرآن د شیخ اسماعیل شهید اګه تحریک چې کمنن هغه راپورته او اګه قرآن आवाज پورته کوو هلو کې روخ چې کمنن هغه تازه فللله الهم فإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ارزه چې د الله ډلې نغبه کامیاب وي یا ایو الّذین آمنو امام نن لا تتخذوا الل... لاتتخذوا الذين من سيكسان يتخذوا جنول دي دین کم دنستاسو خو ځوان پټه کو باندې ول ای با پلو باندې من الذين دا کسانو او تل کتاب کې ورکل شيغه کتاب من قبلکم وقستسنا والكفار او كافرن اولیاء پ دوست باندې واتقوا الله ويرجد ان كنت مؤمنين فجراتا سمامن وایزان اته تم کلچ بانگو ایتاسو ال الصلاه <سؤال> تی دپار دمنزو اتقزوها ان دین نسیغی لاهوز وا پټوک ولا ای باپلو بو زالکردی وجنا بان نمز کجدی قاما د از قام دل <سؤال> عاقل اون چنه پویگی قله پیغمبر یا اهل کتابه اهل کتابالو هل تنقمون دش نه کوه تاسو من نه من سره الله ان آمنا مگر پدی پهدي خبره چې منکمان نه وړی دی بالله په یو الله بندې او ما پاسو انزللی نه چې را لږلی شوي د منږته وما پااس انزله چې را لږلی شي او من قبلو مخکره دی نه نه اکثره کوم او بشککه زیات په تاسو کې فاسقون نه فرمان دی اوله پیغم بره هل او بیا کوم خبر کوم تاسو بشار بناكار سلام من ذلك کديننا مصوبتن پبت ل د الله پهزد الله من اسقدي لاانه الله کنت ک الله پاغر و غذب او غذب ک د الله پاغبان ل وجاله ګرزوردي من هم الق د تار پهدي کشاادگانان هولخنازي را خزران واب توعود او تععبدار د أولئك داكسان شر ناكار دي مكانا پا درجة کی وازواللو او قطاري عن سوائي السبيل دلاري نغينا وإذا جاؤوكم او قل چراش تاستا قالوا وايدي آمنا منق ايمان نعول دي وقد دخلو او بتاثر دي داخل شوب الكفر فا كفر سرا وهم او دي قد خرجو بتاثر واتر دي به پا دي كفر سرا چرات لنمزر كي كفر و لالو. نوم کو پردن سره ووڑو والله خدای پاک آلمو پویگی بیمار پاسو کانو یک تمون چی دی پتی و به بوینی کثیر امینو زیاد پدی کی یہ ساری اونا چی جلتی بکی فی الاسمی پا گناو انو کی یعنی پشر کې ولو دوان او پا کارو دا بیداتو کی و اکلهم السوختو اخوڑلو دا حرامو لارا لبی سما دیرنا کارا غسری کانو یا عملون چې کئی دی و اذ دلتا زورنا ورکای چو دی اوا خلق کوره نه منکای لولا انها هم ربانیون ولین منکای دا خدای خلق ولین منکای دی خلق لرا د پیران والاهبار عالمان ان قاولهم الاسماء د وی نه د شیرکنه وعکلهم السحت عاده خورل د حرامونه عاده ایتو عبد الله بن عباس رضی الله عنه فرمای چې زیات د یری زما چو ادی کہ علامات تنبیہ ذورن دا ڈانٹے ورتا چوا علماء تاس دا د بی دینه نه د گمراہینا شرکیات او بیاتنا ولینا مرکوی پر کار خدای چې منه کڑے وی لبے سماکانو کانو دے نا کارا سری اس نو جدید دان جوړی او دی و جنان حضرت علی رضوانو د جمعہ پارس ممبر منبر باندې کیناس او فرمایل إِنَّمَا كَانَ إِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم بيشكا ستاسون مخقی حلق شويدی بيتر كيل عمر و پر خدوز عمر سرا و نای عن المنكر او دمنا نقول و دمنا و نونا ستاسون الله و خلق مخقی تبا کر ري شه عمر بالمعروف اغيه پر خودو آنه عن المنكر اغيه نقول نو کتاسم داس شه نو پتاسباني ممزا براش لابے سماکان یسناو او امر بالمعروف نه عن المنکر کته وې چې د مسله بیان کما نو سماوه کار خراب شي څوک به سراکین نه نا غاوې نه نه فان الامر بالمعروف والنهی عن المنکر لا يقرب لا يقطع رزقا ولا يقرب اجلا وی امر بالمعروف ane عن ان المنکر رزق نه ا نجرکم د نټه افغانستان زې کوي دا کارونه وینځي د ولتم دا کو په دیو ځبان دی لا لایلا به سما کان اسناون د نا کاره سری چې د رزان جوړي وقالت الیهود او یهودیان يد الله لا سلام مغلولا تلش بری وقلت تلشیده ادهیم لا سنردی ولو اینو اولانا چه پدی باننی بی ما پاس قالو چه بیلر دی سیویلو یادو الله مغلولا چه دا اللہ لازتا لیلی شیویری اللہ وینا نا بلی اداو بلکه لازتا اللہ مبسوتو تان فراقه دی یونفقو خرچ الله کی کیفه شا سرنگی خو صحاو اللیل و, و نهار دی سخیر رشپیو در رجی خرچ که لیکن غې کمی دغ په خزانو کې نه راځ ی عزیدن نه او مخه کار کې به کرم من هم ډېر لپدي کې مع انزې لکه چې را لګل شو تاتهمرربکه طرفا درستانه تو سر کشي وکوفرهفر وکوپه ډیرېږي تو خیانی ا چکه ته ممسلبیانې وال الق نه اوواچله منګه بينهم العداوهه و میندې کې دشمني و الباغظه بغزونه الایام القیامه ترس القیامه پوري کلهما هر واره او قدو چې بلکی دی نارن وره لالحرب د پاره د جګړي اته اهل لاو موږ کې دی غیلرا موږ کې الله غیلرا و ازاونا کوشش کې فل ارض پزما کې فسادا د فساد کولو کوشش بیدایي فسادوكو, لا لا فساد کو جنگ جنگلو کو واللہ خدای پاک لاحب المفسدین نہ کوي فساد کو انکی شکر دی هرګه رب له كله ولو ان اهل کتاب ایمانوا واتقوا لكفرنا عنهم سیئاتهم بیا بشارت بیا بشارت ورکی ولو ان احل الکتابی کچر احل کتابا لو آمن و یقین کلوی و تقوزان بچ کلوی دا شرکنا لکفرنا خام خالر کلو منگ انهم دا دینا سی آتهم تکلیفون ار دنیا را دی ولو ادخلنا هم خام خالر داقل کلو منگ دی جنات النریم بای چود و سیدوتا نیماتونو خلاوته ودا وان دهم کجری دی اقامت توراته مزبچه په تورات او انجیل په انجیل او ما پاسه اونزلا نو تورات انجیل هم تورا انجيل انجيل منسوخ شویری م بیا باقي عمل د دې دې بیان و ما یعنی ان آسه چراله کلی شوی دی له هم دی تام ربی د طرفه پنا د نه قران لاکل نو خماخه قلبه ومن فوق هم د پاس پنا ومن تحت عرج لهم اولان من اللہ و من تا ارجللهیم او لاند د رخپونه الله فراخی ک راسته وي میزی رحمت الله وي تاخی د ریز به راغلی وه یا د برونه باران ا ټیم پ ټیم من تاې ارجلیم اوزم کې بزرغون صی کولی یا من کچری یقي دا لافو کتاب کړوې عمل سي کړوې نو بادشاہان حاکمان بسيو و من تحت ارجل ما تعلق ایت بسيو نو رغیتم سي نهي او بادشاہان د غسل نه چکل بادشاہ خراب شي ایت تړه کی سراشی ان پدی او زبان نه کې بیا غ اتفاق اتحاد وران شي او چې بعد چاې وي رایت شو وي ملک نظام هغه صی وي او فراخوي من هم باید پ کې او ماتون یو ډله مختصده چې مضبوطې په حق هم می نه هم او زیات په کې سا اما ډیرناکار آثر یاون چې کوی دی اوس د د یا هر رسول د دی ځ اتسا د صورت چې کم نه بیایان وي او ترغيب ورکی دعوت ته او ترغيب الی دعوت او د شیطان در کاوټونو دا غی مخنیوی کئ او دا وسوسه د جواب کئ یا ایه ر رسول اپی رفر بلغ رسوا ما رسو بلغ امر د پار د وجوب ینی ابقاء د پاره د فیل بلغ بل رسوا استقرار بدای تب قرآن او سنت راسی راسی بلغ رسوا عمل سو انزله الی کا جرالې ګل شو لري تختہ ورابې د طرفه درستانه وا ان لم تفل او کچریتا د کارونکا پما بلغتا نتاونه رسول رسالت او پیغمبر خپل کتا پیغمبر ان رسالت کیسه کومه راوستو نتا وګوره پور کارنره کړي تا رسالت دې رسول عليه السلام ان رسول واللہ دای پاک یا سمکا بچکی وتامر الناس دخل کنه ان الله بشک الله لاحد القوم الكافرين توفیق نور کی قوم کافر تا تاب الله بچکی تو مسل رسول او انبیاء او مسلا رسول او سوره الاحزاب یا کم سره ختمه ته ګورې الته کوي سوره الاحزاب یا کم سره ختمه نا الوی دویشتم سپارا جنبی علیهم السلام دین رسولو الزیین یبلغون رسالات الله ویخشونہ ولا یخشون احدن الا الله الزیین یبلغون رسالات الله دا پیغمبران آغه چررسون کی دا اللہ د پیغاماتو دا اللہ پیغمو رسولو دا نا چے پیغمبر کا میکڑو سن چر السلام مسائل کی موجودگی ہوئی او یاغاؤ یونس علیہ السلام قوم تا اور عییت تا پورا تبلیغ نہ رسول ویزہ کا عذاب گئی طرف ادرس تنا ولا یزیدنا الخمخف کرب کی کثیر من زیاد الفدی کی ما زون ذلیل کا شالگن شیر تا تم رب کا یہ طرف ادرس تنا انکار و این کار و کفر دا بزهیری گی او دا سی اخکار باشی چه دا تندین با معلوم شی او دا لاس خفان با معلوم شی تاثر آقا دشمنی لکه سورت حج و لسم سپارا اخیر رکون که او گوره حل تا کی وی دا اخیر رکون برا و ازا تتلا علیهیم دو آیت با حد تر ایت سورت الحج و ازا تتلا آونه باتتن تاریو فی او جوه الذي نهکهفرل یا کادونونه یستونه یا کادونونه یستونه ا الذي نه یتلونا لیميات نه کله چې دی تاللو ل کتاب دلهلولیدي تا آیاونه زمخکاره نه سب پیژې په مونهديبان ل چې کاافان د المنکر خافکان خافکان به مخ تنېوه دان دې بداسي چې وبassara درې وکړي وي یا کادو نه نشې یستو نا چې هملاو کې بلذینا پاکستان او یتلونا چې بیانې دې آیاتنا حکم زمان زمان کتاب او بیان نو وس عملی ته په تیارینو عملی ته واه تیاری بده وجوان دی نه دې وی ولا قصرم مننم مع انزلیلی کا می رب تو ین وکو فره فلا تااس پس مقامجن کېږا القومل کافرین بقوم کاافان کدي اوس پهې ایید کېدعوا م بایدیان چاغې تڅطرریقبهیان بکئ ان نه لزینا ب ش مومنان دي ی نه دي وال لزینا کسان خادو چې هوودیاندي او سابقنا سابیان من آسو که آمان بالله چه خنو که پیو اللہ بانده ولی همیل آخری پر از داخلت کاغ سعبی ده که یهود ده که منافق ده ارس ده ناکام ده آسو کامیاب ده من آمان بالله چه چه خنو که پیو اللہ پر از و عمل سوالهن او ایک عمل نیک ولا خوفن علیهم نه بای سیر پدی بانده ولی هم یا زنون آن با دی غمجنیم لقد اخذنا يقلنا غستهم من جاء مي ساقب بني اسرائيل كذلك ودار بني اسرائيلنا وارسلنا اورلكم يلهم دي تارسلوا بيغمبران كلما هركل جاءهم جراغديتا فرابعديتارسلن بيغمبر بما فاسوا لاتهوا خوفا بنو انفسهم من نفسن الدي فريقا يودل اكذبودي بدر جنكرا وفريقا بلد لا يقتلون دي بجلا یا وډاله به قتل ولا بل به د هغه به کو او حسب او ګمان ورا غریدي خیال ورا غریدي الا تكون فتنه چې پاتې بانی شي فتنه چې پاتې بانی شي فساد انبيات به فسادي وي حق پرسته به شری وي فسادي اوس هم وي د شريان دي والحمد لله فاین کان تشدید بیان کتابه فان کان تشدید بیان کتابه کچره <كشري> د قران بیان دا تجديدي انه دي خل کو توي العاشر اشي فاني بحمد الله مشدد <كش> فاني بحمد الله مشدد الحمد لله ومتشدد ما ازو چ کم د نشريم کدا الله کتاب او د سنت پوجبانه شريته تسو <سوكو> کوي و الحمد لله و شکر د خدای اللہ الله فتنتون چی پاتی بنیشی فساد فامو نلاند بشودی و سمو کانا بشودی سم تاب اللہو بیا میر بانیو کاللالیم پا دی بانیو سم آمو شو و سمو شو داولی چی کلام اخیم بیاو نه انکار کون نلاند کانه کانا شو چې تو بیویستنو اللہ سیکلو نچی دا آخری پیغمبر نه انکار کون کانو لاند شو بیا لانده کانوش کسیر منهم زیاد پا دی که والله ده پاک بسیر لی دنکره بما پاسو یا ملون چکیه دی بیا فتوه لگی پاک چې چه دالان ماسی وفن چه مشکل پشا حاجت پورا کون که وی لقد کفر اللذین یقین کافر دیا کسان قالو چوا یقی ان اللہ بیشک کارسازو حاجت پورا کون که والمسیح ابن مریم دعی سال السلام د مریم دی وقال المسيح الى يسوع السلام يا بني اسرائيل يا اولاد يا قبل السلام واعبدوا الله بندگیو کے صرف دیو اللہ ربی چرف سما دے وربک امر استاسرے انه شان دے من شرک جاچے شرک کو باللہ اللہ فقد حرم الله یقرن حرام کرد اللہ علی الجنتہ باغ بن جنت وما النار ازے دا وردی و یو الا رو بلای عیسی علیہ السلام ویلو اخر پیغمبرمو ویلو حق پرستم دا ویلی دی حق پرستم دا ویلی دی مگر مومنا په اکو شاهد حیرانه پرستش کرے شوکس جس کی چاہے ادا هاره زمانہ کی دیخا عاشقانو په پینځه اول یو زمونږ دی زمونږ دی وړو شمار نشته دا اعداد کې پلانې باور ده او د اعداد کې پلان نه کله وي دا د او کله دا د ګړو باور ده نه نمونه ولا اخلي ګړو بابیل اخره اکلې دا پلان کو باور ده کله دا دیوانه باور ده دا نادان بابار ده ټول د لیون نمونه ولا اخلي نه حالان کې پخپلې شرمې او توینس پکاوې له کې بیا دی او دادی دولي اوس پکاوې وَالتَّاجِ الَّذِي لَا يَشْرِكُكَ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا أَوْعَنَّا جَنَّاتٌ بِحَرَامٍ لَّأَوِيَ جَهَنَّمَ يَزِيرُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ نَبَيَّرَ فَارَ ظَالِمَانَ مِنَ الْأَنْصَارِ سُكِيم دادي لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ يَقِينًا كَافِرٌ ديا كسان قالوا چو ايغي إِنَّ اللَّهَ بِشَكَّ لَا سَالِسُ سَلَاسَ يَوْدَدْرِيونَدَي يَوْم مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ أُدْرِي اللَّهَ داخل دريوز من دشمار نشت اللوينانا وما من الهين او نشتر بل مددگار إلا اله وائد مگر دغي والله دي وإلا مينتو او کچر دي مننشي عمّا دا غصنا وإلا مينتو او قسم دي کدی مننشو عمّا دا آغصنا يقولونا چوائده ليا مصن اللذينا وائده سوائي سالس و سلاسا چيو دا دريونا ري دا ديوينانا مننشو چکارساز حاجت روا مشکل کشادا برسوک دی لدین من النشو لیا مصن اللذین خام خواب کسانو ته کفر و چکافران دی منون پا دیکی عذابن علیم عذاب درناک افلا ی توبونا ایدی توبنو باسی لی اللہ تا افلا خمزا فارتو بیخو ووازو خرو توبنو باسی وخری توبنو باسی اللہ تا وَيَسْتَغْفِرُونَهُ نهو او بخنه نه غخواړی د الله نه یعنی بخه د اوغاړی توبدې الله تو بس والله خد په غ فو راب بهغون کېمهرببان دی مال مسی ابن نه مم نهدي س اسلام جې د مریم دی اله رسول مګ پې د الله دی مګ رسول دی رون کې د الله د دیین دی ا نه قد حالات بتاسر تیر شویدی من قبله الرسل مقیدن پیغمبران و امه مرداغ سویدی قارشت نیوه کانو دادوالا یا کولان اتوام چکو بی خوراک و نظر اگورا کیفنو بیینو سرنگ بیانو لوم ال آیات ایدی تدلیل ثم نظر بیاغورا انا یعفاکون کم تارب تارو لیشدها کنا اوام طبیعت ریقر بیان قولا پیغمبر اتابدونا اتاسو بادکو امین دون الله سواد اللانا ما دا آغا چا لایم لکو چې اختیار نه لري ما نه نمورا سری و پسرینوی مورا دا ما نیسا علیہ السلام و مریم علیہ السلام ما ایسا علیہ السلام مریم علیہ السلام لایم لکو اختیار نلری لکم ساده پارا زوران دا نقصان لری کولو والا نفا آن رفیدی رسولو واللہ خدای پاک هو السمیع العلیم دا غاللہ وریدون کده یا پود پارس بانده قولو اے پیغمبارا یا اہل کتابی اہل کتاب والاو لا تغلو زیادہ مکووی فی دین په پا خپل کې غیر حق پناہ کباندی سمطلب غلو فی دین مکووی دین کې مکو رزان طریقی مجوڑا وی آغلو ستوی پا دین کی نوے کار نوې کار کم زیرے حدیث کی نبی علیہ السلام فرمیلو من احدسا فی امرنا حازا ما لیسا منو فہو دن کې دن دن دن کې دننه یو کارونه پیدا کول د پیډی دی دا. او بیا دا غیر هغه كون کې و هغه د پیدا کول کې که بدعت سو جوړي آدغه پرچار کې داغه عاموجب نه دغه برخنه بي السلام سو بي لري نبي السلام فرمای من وقر صاحب بدعتن فقد اعان على حدم الاسلام من وقر صاحب بدعتن فقد اعان على حدم الاسلام چاچه د بدعت توقير او کا دغه عزت او کا دغه ند په دین پنړول باندې شروع کړل وکدین نړۍ نو بس د دې د دې تعظیم کوه د مؤتدی چکمنن او احترام کوه دا دین له لزکه هغه دین نړۍ نه تم دین نړۍ <تصفيق> لا تغلو فی دینکم ودین کې غلومه کوه زیاتې مکوې د ځانه طریقې مراد نه کوې ولا تتبعو یعنی تابع داری مکوې اهوا قامن د خوښې د اقام قزلو چې بیلارشو من قبل ما کړ دینه و ازولو و بلال قلو خلق كثيرا دير و ازولو اخفلن بلال شوي ديان سواي السبيل دن اغلال رينا لعن الذينها لانت شوي دي پاکسا و کفرو من بن اسرائيل دبن اسرائيلونا العالي ثاني داودا و جبر داود علی السلام و ديسال علی السلام جزيدا مريم دير و داقی پجب ازاري جداقی بانده پي لانت شوي غری پ لانت ولو دارن کے د نور امبی و ذالے کا دا بخواابسب دداخل سوچ دینا فرمانو ال کا دا لانت ب ما پس دغی آ سوچ دینا فرمانو و کانو یا تدون او دی زیات کوون کی کای لاتنناو نه جن منکو کوو خلک منکرین دگونانا فو چ کوو بیا غ خلکو به گناوونه کول جرای بیکل ندی خلک د هغی نه په چه کلمه نه بنوشو نه په اکل شوړت او سړیوزه شو چې دا الله عذاب براغن الله وتبو برب کړو قانون دی هاونه چې نه ملک او خلق ان منکرین ده ګنا نه فعلو چې دی وکاوغیل را ار دی مدارک دی اې دلاند لیکلری فيه دلين على ان المعروف او کې پدې خبر بار نه دلیل چې معروف او نه ان المنکر دا دا له له کارونه دی دا دا دین دی چې تو کارونه دی امر بالمعروف و نه منع کرو فوا حسره نو های افسوس دی په خلکو باندې چې اعراض کیدې مسایلونه پخې ونه افسوس پکاله چرته چردین اعراض کول دی او مخره دین اړولې په دی وجبان دی فیا حسره علالمسلمین فی اعراضهم عنه په افسوس پای پکایزان ته مسلمانان وې او دنیان المنکر بیان نو کین امر بالمعروف لبی سما کانو ی فلون دیرناکار آسری چکیه دی ترا کثیرم من هم تبوینی زیادو لپدی کی یتولون اللزین چی دوستی بکی دا کسانو سره کفرو چکا فران دی لبی سما دیرناکار آسری ما آسو قدمت چلی گلی دي دی لهم دید نفس دی زان دا پارا انفسو هم نفسو نردی لی زان لیسلی گلی ان سكت الله عليهم دای چی قسمید الله فدی باندے وفلا ذعاب عذاب کہ ہم خالدون یہ بدی ہمیشہ ولو كانوا کچر ویدی یؤمنون ای قن کون کی بالله پیو اللہ باندے وال نبیو پیغمبر باندے وما فاسو انزلہ چرا لگی لشی ویدی لے ہدایتہ متخذو <متحدث> دی بینون ولی اولیاء دوستے ولكن كثيرا من لكن زیاد فدی کہ فاسقون فرماندی نیارا خوف پاکیمشتا خو ناکارا پاکیم گرشتا دی او ناکارا سخت دی در مسلمانان و سخت دشمنان دی لطا جیدن نا خام خاطبه همومی اشد دن زیاد سخت در خلق نا دعوتن و دشمنه که للذین در آکسانو نا للذین در پار در آکسانو آمنو چه مومنان دی علی یهود یهود اول دشمن در مسلمانانو دا اول دشمن دې او تا نه عرض کوي مسلمانان د دین په لردان باندې او خلک به رنګ د تکړې او پلانجه باندې ولولې چې ګوري نه د يهود دی او د عیسایان دی او مسلمانان روز تر روز د خپل لاندې کوي اندې خیر دی په دې څدره لخمخه کې دا مال دولت را په څدره لخمخه کې خو مال دولت راک اندا ډیرو ګیر کچکول نه ولري والذینا او آکسان اشرکوا چې مشرکان دی ولتجدن آخا مخاطب اوممی اقرب هم زیاد نیدی دینا مودتا پا دوسته که للذین دا کسان اومنو چه مومنان دی للذین دا پار دا کسان اومنو چه مومنان دی اللذین دا کسان قالو چه وای انا نسوارا بیشه که منگه حیسایان یو آغا حیسایان حق پرست آغا دی نور گولتون ندی نو او بکر جساس احکام القرآن که دید دلان دیوی لی ری وی باز جاہلان دا دی زمانه اگه داوی چی ساین زمانگ رونه دی او منگ اگه سر یو زکی حالان که رونه کم دشمنان دی او چه کم رونه دی نو اغا حق فلس اولما دی اغا مسلمان دی نو اغد مسلمانان و یکینا رونه دی ذالکا رون دا دی وجناب انا من هم زکر چشتری پدی که قصی مضبوط عالمان و او اپری خودن کړه دنیا دنیا پریغه تاریکو دنیا دی وانن بهشکه دی الله استکبرون مخنه علی د بندګې د الله نه و اذا سمعوا او کله چې ووري ما اګه سو انزل اچرا لګل دي ال رسولي انزل اچرا لګل شی دی ال رسول پیغمبر تا تراتوبوینی عيونه هم سترګره دي تفیدو چې دار بووی من دمعي دوه خونا مم ما داګه غرفو چو او پیجند دی من الحق یا نحق حق او پیجند دو آقا دا خبشی والا حقیط اشار دا نجاشی بادشاہ تا چه جعفر زلان و بیانو کسترگونی اختیوب دی آقا دی موراد دی یا قولو ناوائی دی ربنا ایر بز منگا آمنا منگی اقن کرد دی فکتب ناو لیکی منگا معاش شاہدین سردگو آحانانا او حضر شیخ القرآن بی فرمائل جو پیرا حند تلو علت اشپ پنجشبه جمعو جماعت کې مونږ شوې ما ته چې مناسب طالب کولان درځي سوره ملک درځي ما او راځي هغه وګندا چې تاسو طالب راغله نه ماولن راځي به راخه بډیر خچي استاد ماښته نه مونږ ته وای او ما ته چې ترجمه سره وای ما کنه دا څه وي وي تاخدای خوګه ترجمه سره خدا بډیر خچي او هغه غوخه کې خدای ما کوم چې دا مکرر نو سوره ملک شروع کا غد د دلیل دا دی او یولس دا د دلیل د کی بیانې یولس د دلیل لی ها یولس د او بیا مې پاغې شروع کړل چې دې چې دا عادت د شرک د دې چې دا دی او دا دلیل دې ته وګوره ا جماغه بیان شروع کنو بیا خلک داسې پجړا غندش بیا وی چې ها مونږ ته وړو دا چې خولې نو و داسې قران الله را لګل دی نو امام استر غنوخې باید ويږي مو ا وې ج حقیقت په خوا جوړلو مونږ چې کمندنه وځاړو چې داسې د الله کتاب دی داسې د هغه دلیل دی او داسې ملغ لري په قرآن ج حقیقت کې بیان شي او عوامي ووري ورته پريوزنه بیا ولې نه دا خدای دی د جړه کتاب او د اطمینان او د سکون او د آرام کتاب دی هغه و یقول او ایغ او ایغ ربنا ایرب زمنګه امنا مونږ یقین وکړه فكتبنا الیک مونږ هم شاهدین سره د ګواهانو نه تمامرتن د دا د اومت او الله مونږ هم ګواهان کې مونږ هم په دې گواہی چې الله استا کتاب رښتینه دی او معلناشت چې مونږ لرا لا نو منو چې يقين منکه وبالله فيولا او ما جانا او چې دا غلي دې مونږ ته من الحق یعنی حق و نتمو کو مونږه اي دخله نه چې داخله کې مونږه ربو نارخ بل مع القوم الصالحين سرت کو مې قانونا فاثا الله بس اوبر سیدی تعالی بما پسوب داغي قالو او چویلو دی جناتن باغونه تجری چویږي با من تاتلنه هارو لاند داغینه ولي خالدین فیها همیشه ودی باغی کی وذالک داجزا والمحسنین بل دنه کانو دی ير دازاب والذین کسان کفر او چ منکر دی وکذبوا دروجن کی بیااتنا حکم زمان اولائک دا کسان اصحاب الجحیم قوندان د دوزخ دی وذا دې جانا د سوره نه او اپ دې کې رد تحریمات العباد او بیان تحریمات الله کوي او بیان در رد شرک فعلی د دا 9 دا باب د سوره المیده خلاصو پدې کې بیان تحریمات العباد رد کیداږي او تحریمات الله او بیان د شرک فعلی یا ایوه اللذین امنو اے لا تحرمو حرام ای مؤمنانو لا تحرموا حرام ما طیبات ما پاک او شنو احلل الله العوکم چه جيس کړي دي الله تاسلا چه حلال کړي دي الله تاسلا ولا حتى تدوز يا تي مکوي دامه شه دا پلانې چې موږ له خندري ا موږ یې نور په موږ باندې خند ناراضي نه نه خړي ان الله بشک الله لا يحب الماتدين نه هغه زیات کوونکی وا کو له مما داسنا رزق من ذلک لدہ تا استال حلالن حلال طیبا پاک واتقوا الله الذي يرقبكم انتم به مؤمنون چې تاسو یقین کوئ چې اونکه پاغه باندې هو ځ دې کې مساله د قسم راوړه چې بیان خو د دې تحریمات الله د نزور الله د نزور عبادت شروع دې او ککه چې ضرورت د قسم راشي نو ګور د الله په نوم باندې وکړي اسنه چې د غیر الله په نوم باندې قسم وکړي لا يؤاخذكم الله تاسو الله باللغف في ايمانكم وبفدي قسم سر لغوى قسم انقد چتر چ بارکیو فرچدا قفلانی دي واستاخ والا غراشه و غنی نپدا قسم الله تنس يا توي والل بالله لاسون چم عدد معمول جوړ دي ولل بالله كداسمو کول قسم خو پدی ګرفنيشت او بل او اگه یمین منعقد ده چور پسی ده وی ده اگه کفاره ده او درم یمین غموز ته چا قد قسم ده غپیرې توبه با و باسی او کنی غپاو به جهنم کی بیا خورې ده دره کسم دیزه که یمین لغوان یمین منعقد ذکر کوي ولکن یو آخذ لیکن نسی تاسو بی ما پاقبان ده اگه قتمال ایمان چه قس تاسو د قسمونو قس تکلو ده چه تا کسو که ده نیک کار نه چه ده نیک کار د جمعہ تبه نظما قران درس تبه نظما پلاني سره خبر نه کومه اخي غړب اوسره نه کومه او دارنګ امداد اوسره نه کومه بدراته ویلي نه لې ماته کا کفاره ورکا ندري طریقيري يو فكفارته لكفاره داغي ايتام او عشرتي مساكين خوراك اور کوله مثله مسكينان او تا من اوست ما درميان نه ماغات ما ته مون چ ورکا ته اس او اهلیکم خپل والا تا هغې ته رک نه دا ټ ده هغې لهخوالا ورکې کسانه ته ساه معخاملس کسان چې کم نه معبه غریبانانو یا او کېته یا جا هغې ته او ته یا زاد دوې درقه د مرې مر یا نه یالسسو کسانه ته چې کم دی نه ورکه او بلو فمال لم یاجد پهڅوچ نهمومي غریب دی لسو کسانه خوراکم نشو نهشي جامم نشی ورکولیم رایم نشی از سول کسم لمرانیو کسم <تصفح> خولو از در چار پیراشی از در بعضی خیون بس تش قسم پا خوده ری و کسم پا خوده ری ایس خبر بانی کسم پا خوده داتا دا بایگ انداباز در غری وطر نو چه کسم خولو در غیونو من تلو فا ملم یجید نسو چمنو می فسیامو روجی بنسی سلاستایی هم درې روزید دو بای ایو نکابل زلانو قرات متوالیات دری رجو پر لپسی برو جنس بس دغی دو خو کی خوخدار که یو سڑی مالداری خی طاکتی چه خوراک ور کی دیکی مسکین و غریب سره امداد چې تعاون شو جامجو دوار کولی چی یا چه کمدنو خوراک غیلی لسو کسانو لا نداغ خیل اداباز مالداری بخیلی وی سڑی روجی بونسو حضر پر روجو رامندکی روجی بونسو ررج ف چا چا هغه غریب دی انپیسسی او سر چې د روجې بور مالدار نه بهتر داره چې د سوور کې غریبله داغ د قسم کفاره ده یا فیا دا یازه کاتې دا خو د اسلام غریبله چې کم خیر نخیر لټوله ځالکه دا کفارهته ایمانه کوم زاول د قسم ستاسوې کفاره ازاده ته ووي پسته د قسم نازاد شو ضا حال افته کله چې دا مات کې تاسو کفاره کله به چته قسم ماتي تا قسم ند مات کړي هغه کړه ند کړي کفاره ورکه ندانه کیږي لکه څنګه چې مونږ وښنه رواتي دا کس دا ده یا رمضان په خپل رمضان میاش کی هغه مخرد روږي ما خې نشینم بل میاش کی دا, دا, دا. کس دا, دا قسم کفاره وخت نشور کوي چې قسم دې مات کو نو بس کفاره ور وا حفظ کوم حفاظت کوی په خپل قسمونو باندې هر وخت قسم وکړی حفاظت یې یا دار چې فاظت ی او قسم د ماتکنیفااضت د دار چې کپارې ورکه کهذاله کاداررن یو بین الله او بې الله لکم تاسوته آیاې او خپلله ل کوم تشکرونخوا مخه تاسو به شکرګزار ش اوس تحریمات لا بیانې او تحریماتې ذکر کوئ چې دا هم میشرپار ا حرام دی یا او تحریمی وختې چاغ په او حاج کې ااهرام کې او حرم شریف که خکار کولی نو وقتی حرم او و آ چهران مات کراله خو بیا که وق کار خدا میری چې دا شراب دی جواری ده یا ایو هلذین امنو ائ مومنانو ان مل خمره بشکه شراب ول میسر او جواری ول انصاب او درگاونه ول ازلامه پالون اچول ریسن پلیت دی من عمل شیطان د عمل شیطان دی فشتنی بو ځان بچی دا غینم ذکر شراب ناکار دی دماغ خراب او بدن او روحانی دواله نقصان دی دارنګ جواری دا نو جواری کمدوال نقصان دی هازه کدا منزنه د ذکر نه په بات کیږي او در گاونه الله را بلل دی شرک دی ابدی همنری او پالونه چول منګه مخ دا کی د اغه اول ک دغه ذکر کړو ارائس من عمل <سؤال> الشيطان <سؤال> دا غندګي دا عمل شیطان دی پښتنې بوزان بچي دا غینه لعلکم تضلون خامخات تاسو به کامیاب شئ ان ما يريد الشيطان ودا زونه ولینا کار دي دا غي وجا علت ان ما يريد الشيطان بشکه کې شیطان ايو کې عادت واچی بينکم لاداوته ومه استاد کی دښمنی والبغظ بغزونه الایامل فلخواام په باه د شراببه کېول می سرې د جوواره کې و یس د کوم او من کې تاسو ځکرې اللاې د کتاب د لا نه ې سولاات او د منځنه ځکه شراببه چې شراب کې منځ دسممیږي بلکې نشک کې خوی او منځ که لا ته قه به سات تهانتونسوکاره نشک کې منزه ته منې کېږي دارنګې جووار ګرو هغه پااررکله ځان بې او کهه من ب اغه پارک لا ځان نه سي پارکانه خرابي دانولي امون سکي ابل دارچه درگاونه والا یادانګي پال چوله والا نو من جو ور نه اخو پیسو ته نه سي اخو ټکه ماره ته نه سي امون سکي په دې وجه دانا کار دي فحل انتم منتهون پس آیات اوسه منکيږي او کنه نيمنه شهره دي منشه واعته الله تابدارو کي د الله سوال پیدا شو چې د مننه کېدو اسباب شته د بینا پسې مننه کېږي بنده الله وی او واثي هو الله تابدارو کېد الله واثي رسول او تابدارو کې پیغمبر او کړه چې د آیت د شریع او بارک راغه نو دا اخري حکم او شریع او بارک ځکه سوره البقره کې راغه بیا سوره النساء کې راغه بیا دل تراو دا اخري او او چې کله داوی په حل انتم منتهون رح حضرت مرز اعلانوی وي انتہینا انتہینا واسمنا شمنګ مکمل واسمنا شمنګ مکمل ا چکل دا کومراغه خیره په مدینه منوره کې خوږی ځان لا چاټې دو شراب وي خو په ارفور کې چاټې وا لکه زمونږ كونک چې دا شربت چاټې نه غوړه کدو بو بو ته وي نور کولر چپروتی نه دا کولر كونو کې پرته وی چې هو کمداراغه انبي رسول سلام او کمموکو چې نار و غه کوه چې شراب د نن نه پس مکمل به نه شو نهجببه جو درس دروشو شو په کورو کې هغق دله و کم انظار کې چې کم کم بهتن نه فوره نه پل کوو زمونږ په شان نه چې وورې ګاړه وورې او یو چاټ ماته شي شراب په د چپلوو ک داس کم نه را د لب بوی شو شو نهکه شراب سخابون کوي که نه دا هغې به خوله لاک سر پس منه چېس کو غی شراب کولو ساح به کام او ادبانه ممن ک دوړه کله ملګروله نور پسې شراب شوړو شرابس کلا جو جو چېناشه شو که نه لرګې دا نه کې جوود د اوخواان پراتور غ یو بلتی ولو خه یو بل پووس کو الله کمرو لکه شراب ناکاره شو زه کالی ف حال انته منتاون واې او الله وا یو رسول ووادهرو ځانې بچ کوي فین توانال لا ته پسکه چې مخواړهو تاسوو عالم <سؤال> پوشی انما تشه وشکا الا رسول البلاغ المبين پیغمبر څنګه به رسول حق را لس انشتری علی الذین پاکستان امنو چ مومناندی یقین کړه دی وا عمل الصالحات عمل کني جنان سر گنا فيما پاسکی تو ایمو چې خول لیدی شراب سکل دی مخ کی ځکه صحابه و چې چا مخ کی د دین حکم مخ کی سکل دی داغي بارکه الله داغي حکم راول ک چې خیر دی اذامن تقوا كل چیزان بچی ده شرک نہ واامن و یقینو کی واعمل الصالحات املقنیک ثم تقوا بیازان بچکی ده حرام نہ واامن و یقینو کی ثم تقوا بیازان بچکی ده شبهات نہ شکی چیز نہ واحسن و اخلاصو کی والله پاک یحب الموسنین وخینیک کون کی یا ایه لا یَبلَوَنَّکُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ السَّیِّئِ دِیجے کې تحریم وقتی بیانای ماخه کې تحریم موقتی بیان شول چاغه شراب او جواری وا آیت کې تحریم موقتی او هغه ذکر کول او اغه احرام حالت ته اخطار کول یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو لی یبلو انکم الله خام خاص میخ کی پتا سو اللہ بشی ان پس سرا من سیدی دحکارنا تناله جریګه یت ایدی کوم لسن استاسو ور ما حکم او نې زی استاسو نې زی یغشي لی علم الله دیره پچخ کار کی الله مې خافه چسو د الله نا بل غیب د الله د حکم پابند کی سو نکی بیان کا د دې کې څارکره سزا سره یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تقتلوا سيدا مجنح کر او انتم حرمتيه تاس په حرمتي او ومن قتل هو چا چې قتل کو خکار لرامن کوم پتا چي متعمدا فقصر ع فجزاءن والسزاده غي انه فجزام فعلیه جزاءن پس په دبان سزا د هغه مسل مع برابر دا غي قتل چه وجلی منن عمید دانگرونا یحکم فیصله بکی بی پدی سران زواعز لین چه خواندان دا انساسی من کم پتاسو کی وز داثری ندیزه که امام شافی رحمت اللہ علی وی چه مثل سوری دی سو شیع دی ام اکس شیع پیدا که امام سو بی که نمانوی دی مانوی مطلب دار لاغی قیمت پلگی دوری وری بیا و وا ل من کوم یخ زواد ل من کوم دی تضرورت لو او ی بس ههشی به راستل ته د پریخده یا نهقیمت به لګی قای به ناستې حاکم ناستې فیصله کوي نه ځکه ایمان چې چې مثل معنووي چې کم د دی او د عموم مشترک نه په یو وخت باندې یو سی دغستې شي دواله نه شيغستې ځکه د ایمان چېې دلیل مضبوط دی. حادیان قوربانې دا بال وال کاابتې چې دسیږې بقابلې ته او کفاهتونیا کپاره دا تو عامه مساکین خوړه قور کو کنانو او عدل لظ برابر دا غیسی یا من روجیرريلیزوقا دره پاچ س کې وبال امرېڅزاه د کار خپل او ف الله مافق الله ما داسو صلب چې مخې شويري په من دا سوو چې دوباره شو فینتقم تققییم الله او بدلب والی الله من والله خداي پاك عزيز انظرور دي زنتي قام خواهند باللي او اوحل لكم رواض استاذ پارا رواشي استاذ پارا سيد البحر اخكار دلوان دي تحریمات الاباد داماشر ده وچه اخكار مند دي من دلوان دي دم مند ري اللوینا وطوامو خراك دا غیمتال لكم سامان استاذ پارا ولسيارة دا پار دمسافرو او دوو چه اخکار حرم کی زکم انا ده چه حرم پوشه ره کې کی خونه ره دریافت کار ده که حلال ده وَتَّقُوا اللَّهَا او یہ رئی که دا او حرام دی علیکم پتاسو بانده اسو دلبر رئی اخکار دوو چه مَادم تن حرمہ سوپا تاسو حرمہ په حرام کې وَتَّقُوا اللَّهَا الَّذِي او یہ رئی که دا اللہ نا الیه چه تا تو شروع نی جعل الله الكعبة البيت الحرام و اسبدت کی علت بیان کی حرم شریف او کہ خرن کولسا وغیرہ لاقی بیان جعل الله غرذل بال الكعبہ خانکبا البيت الحرام حرم شریف قیامن مضبوطی علل الناسید بارد خلقو بیت اللہ شریف سوپ اور عبادی دا غیتو اپ کیگی کی حاجان حج دنیا آبادے قیام للناس او خیر دغه ژته سو کلانړو حج ترکا پرېخو د توابت یې سو کلانړو یو پیرم یو کس د دنیا به ور و دی اوه شهر الحرام میاشتې قدر منی او دا غی تعظیم پکاره ولها دی قربانی او القلایدا سرو نشاندار د سورته مېدی اول کې تیر شو ذالک د دې وجنه یا ذالک اتابیانو منګل تعلمو دېر پاج بو شیطان ان الله بشکل لا عالم پوږي ما پاس او فس سماوات کې پاس مان کوي او ما فل یا چې پد ما کوي دي او ان الله بشکل لا بكل شيء عليم 파르تبان په واره اي عالم او پوشي ان الله بشکل لا شديد العقاب سه خذاب اركون وان الله بشکل غفور الرحيم او ان کي مهربان دي مع على الرسول بياتسلي په غمبره مبلفتا په پیغمبر مو باندې صفرسهونه کوي اغا باندې زم درهشته چې څوک د خامخمسلو مني ما علی الرسولی نشتر پیغمبر باندې الا البلا ما زر رسول خارا والله خدای پات علم او پيګي ما پات باندې تبدون اچ خارکوي تاسو او ما تک تكمون او اچي پټوي تاسو اوس بیا پدې ایت کې مثال د نزور الله د نزول عباده هغه بیانې کی نظر د الله اونه زر د بنده په نمند شوه د دان دا دی برابر قوله پیغمبران لا استویل خبیثو نه برابر خبیث او او پاک نه څنګه پلیته پاک شین برابر د نظر د غیر الله خبیث د حرام نه نوې مال د زیارت او د غیر خره او د مټی دی خبیث دی او طیب او پاک د دوه نه برابر یا لا استویل خبیثو ند برابر حرام مال و څه او پاک مال حرام او پاک مال دواړه چټي وځي کی ولو اجبک اگر ته خوشحالي تا کثرت الخبيثي ذات فعل د ناکارا ذات فعل د فلیتو پلی چډیر شنه چلوش فتق لها بشيء يدلنا يا اول الارباب اي خواندان د عقل لعلكم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کا میاب شي وس بدی ایت کے آداب بیان او آداب داده بیانه او سنت بیانه دا, دا دیں کله تا مسئلہ بیان ہے او سند بیان ہے نور خلق تمثیل داس انداز کې چې آداب سره دغه شیطان مو وسوسه ور دي شیطان مو چې دا تاسو کا يرانا قران بیانې کې کنا دیو بچی داروجي سنګری روزې خبره بره ور دي وکله و دایته کاف کم نه سنګره په دې باندې قران درس نداء تاسو نه بي زیاده بنکې دقیق بل ځان نوخه ځکه دې دې آداب بیانې یا ايها الذين امنوا اي مؤمنانو لا تسالو تاسو ما کوي عن اشیاء بار ذات جنکی ان تبدل لكم کچریخ خارج تاسو تاسو کوم رقم جن ان جن کتابو تاسو کوم رقم جن کتابو سره تاسو نه دا کوي چا بهر دم خپل ارثو دے چا به سو دا تاسو نه بو و کچې تاسو کوڅکوي انحاء په بار د یو مسالې کې هینا په داس وخت کې ينزل القرآن چې رايلي ګل شي قرآن سب دلکوم نو ښکاره به شتاتہ قرآن هغه وحي هغه وخت تاسو نو خېر دی الله به حکم وروليږي لیکن کله چې حکم برابر شوی دی قرآن نو به دې تاسو نه دا مکوټ چې اسمان د سنه جوړ دی لاسومه کې دې کې څوک دی قافل له مافي کړ د الله ان ها دغه مخې ده تپوس مکر جسمان تسوکو خطل بینی ایسوکوی خطل یارا سپومه که جسدینو آدیغ سپومه تا خطلی دی و یارا خطلی خون کام دی میاش ندلی دلینو روجه تیو خول لیشوی دی والله خدای پا قفورن با هنک دی حالی ایم سبرناک دی قد سالها یقینن تپوس کلو قومن یا قوم تپوسو کلو یا من قبل کم مخستاسنه ثم ماذ باب الاشاقي بها فقسره كافرين منكر ودوخبره برکت پوسکو تیداو خران به سنگيو کسا به سيد ازانر کبوده دا ها وا دا دغوا ته پوستلو دا اوخه بکمر اوخه مخزکر روان دي ما جاء الله ندر کاردول الا من بحيراتين بحيره او ها ولا سايبه او نسايبه ولا وسیله تن وسیلا ولا او نحم دارت کې په مشرکین باندې اراده تحریمات العباد ده چې عاقیده ځان حلال و حرام بحیرا آغی بحر اغی تم بحیرا او حرام جوړ کړو بحیره اگته به بهر دیتوي کې چې شعر رواني اگته بهیره وي دریاب چیرې کوي دا کسه او خلاف یو غوښته کمونه سړي کړو نه اگته به وي بحیره په خوامم دا اولکان لبه غوغون سریکولو او اس ایانا اکثر خارا یا خریلی جا کمنا نو غوغا یا غوی لپریتی داوی پالی لیشی بیا دا کچل پاگئی کیو نو باہی دا بایغیتا